а небо високе-високе, і ми посеред болота неначе наче голий посеред Майдану. Вдали ні марево, ніби струни, і хтось на них грає тривожно-тривожно. Троє підрівників з рюкзаками, у яких вибухівка, валять усоку і очеред попереду, за ними ми з Гришею. Я підбилася, ледве ноги тягну. Гриша рацію мене забрав, хоч і так нав'ючений по самі вуха. Гриша, муж мій невінчаний. вінчання на після війну залишили. Літаків німецьких вервечка, дев'ять штук у небі пролетіло, у мене всередині все в грудку стиснулося. Бачать вони нас? Зараз повернуть. Німці позаду ракету їм пустили. Не повернули. Полетіли. Вже ліс недалеко, а в мене снаги катма. Захвойдана, з порізаними ногами, дихання не стає. «Ще трошки, Гриша, ще трошки потерпи, Марія». Открутив на ходу кришку в хлясті ковтний. Я ковтнула і виплюнула. Горівка була тепла і смердюча. Каявся, Либонь Гриша, що взяв мене. По очах бачила. Вина в них. Міг узяти якусь іншу радистку. Я сама напросилася. Страх мене термосує. Світ увесь десь там. А я з нього випала, як зернина, і кочуся по голому полі. І жаль. Неясний за чимось. Хоч за нічим було жаліти. Найбільша радість на Жовтневі за ударну роботу рейтузами приміювали, Батька мого Картузом, а мене рейтузами. Перед усім народом, усім колгоспом. І зависті, і насмішок було. А працювали ж як увесь цей світ, вся країна з нашої праці і страждань наших. Гриша мовчить, тільки губи в нього покусані і смагою взялись. Мовчун був. Іначе камінь, чуб з торчма, непокірний ніз гачком Вдачею на Максима схожий, пробач І Яка невтомлена була, стермосована страхом А ще одна думка крається в голові Захвойдена я, як потіпаха, щоб не розлюбив Він тебе дуже любив? Дуже Все було мовчить біля мене, а думає тільки про мене І мені гарно від лісу острівець верболозовий в болото врізався, ми на нього правуємо. Хлюб, хлюб, хлюб. Ми колись у болотах осоку косили. Шанька з хлібом, кушка з монтачкою на поясі коса в руках. Але з перепочинком стоячи, так і обідали, бо до берега далеко. І в постолах, ногам легко. Дуже гарно то було взувачка для болота. Підривники вже на вийшли, метельнули нам руками і в кущі шаснули. Хлопці кремезні, дуже, але теж повхоркувались. А я щойно на тверде ступила, так і впала. Гриша нахилився. Пішли, Марія, нам треба одійти далі, іще ще трохи водою сліди стратити. Я тільки хвильку, Гришу, огонь у грудях погашую, і в цю мить. черга автоматна попереду. І ще, і ще. Стихло враз, а тоді голос злий, неща диме, «Ей, ви, вже прийшли, здавайтесь!» Живими хочуть взяти. Німці, мабуть, об'їхали машинами болото, ми ж довго йшли, або по рації передали. Я заціпеніла, і серця не чую, страх скрутив тіло, «Гриша, не давай живою, не давай!» Забилися ми під кущ, а воно дир, і пів куща знесло, гілочки на нас попадали. І вже зовсім близько, вилазьте все одно витягнемо. Гриша вдарив з автомата на голос а воно зараз собак випустимо. Гриша, Гришо шепчу, а губи поспікалися, хочу щось вимовити і не знаю, що. І тиша, апокаліптична, я тепер би сказала, гірша, ніж у могилі, в тілі тиша, в світі, в голові одна іскра, а разом помираємо. Я не бачила, як Гриша дістав пістолет, дивилася на нього збоку, у нього губи смикаються, із куточка ока сльоза котиться, і все. Не пам'ятаю ні спалаху, ні удару. Ну, ось оце стільки ми віддали за все, за оте болото таке багате з пташиною мовою, з розливом небеса, стаїної вічності в осоках і водах. Екран Потьмянів, червона крапочка у правому кутку пропала, потім на ньому пробігла зміїста лінія. Гриша залишився живий. Як? аж похлинувся Олег, і в тому похлипі була жаска радість. Партизани по німцях ударили. Вони з лісу спостерігали за болотом. Підійшли. І він жив?